Első Fufu Mice Hendon csak úgy száguldott a szavörki híd felé. Vizsla szemmel nézegetve a szökevények után, abban a reményben, hogy hamarosan utoléri őket. De csalódott. Kérdezősködött utánuk, szavörkben egy darabig nyomukban is volt, de aztán minden nyom megszűnt, és ő végképp nem tudta, mit tegyen. A nap hátra levő óráiban megfeszített erővel folytatta a keresést. A leszálló éjszaka úgy érte elcsigázottan és félig éhenholtan, hogy vágya teljesülésétől messzebb volt, mint valaha. Így hát a tabert fogadóban megvacsorázott, és lefeküdt, erősen eltökélve, hogy korán felkászálódik, s tűvét teszi az egész várost. Amint ott hevert töprengve, tervezgetve, ilyen meggondolással jutott. A fiú, ha csak teheti, ismét megszökik állítólagos apjától, attól a zsiványtól. De vajon Londonba jön-e megint, hogy felkeresse előbbi tanyáját? Nem, ezt nem teszi, mert fél, hogy újra elrabolják. Akkor hát mit évő lesz? Más Hendonnal való találkozása előtt sohasem lévén barátja, pártfogója természetesen megpróbálná fellelését, ha csak nem kellene visszajönnie érte a veszedelmes Londonba. Tehát a fiú Hendonholnak veszi útját. Igen, ezt fogja tenni tudván, hogy Hendon is hazafelé igyekszik, s reméli, hogy ott majd megtalálja. Igen, a dolog világos. Tehát egy percet sem vesztegethet többé szavörkben, hanem fel kell kerekednie Kent felé, Monksholm irányába, felverni az erdőt, s kérdezősködni úton, útfélen. De most már térjünk vissza az elveszett királyoskához. Az a tekergő, akit a kocsma inasa a és s a királyhoz szegődni látott, a valóságban nem is szegődött hozzájuk, hanem csak szorosan a sarkukban követte őket. Egy szót sem szólt. Balkarja fel volt kötve, s nagy zöld tapasz volt a bal szemén. Egy kicsit sántikát, stölt segített magának a járásban. A Suhanc a királyt keresztül kasulvon szólt a szavörkön, és aztán óvatosan kifordult vele az országútra. A király toporzékolt, és kielentette, hogy egy tapottat sem megy tovább. Hendon kötelessége érte jönni, nem, hogy ő menjen hozzá. Ilyen orcátlanságot nem tűrhet el. Eddig, s ne tovább. A súhanc megszólalt. Képes volna itt tácsorogni, amikor a barátot sebesülten fekszik abott az erdőn? Jó, maradj. A király viselkedése nyomban megváltozott. Felkiáltott. Sebesülten? És ki bántani? Nem, de ez most nem tartozik ide, csak vezes hozzá. Gyorsabban, fickó. Tán ólomból van a sarud? Mond. Megsebesítették. Herceg fitette légyen is, szörnyen megkeserüli! Jó messze volt az erdő, de egy-kettőre odaértek. A suhanc körülnézett, észrevett egy földbeszúrt ágat, rajta rongycafattal, aztán hasonló ágat keresve is találva, mind beljebb és beljebb ment az erdőbe. Minden bizonyal ezek voltak az útmutatója megadott célpont felé. Nem sokára tisztásra értek, ahol egy tanyaház üszkös romja feketé lett, és mellette kidőlt bedölt rogyadozó pajta. Emberi életnek semmi jele, és tökéletes csend mindenütt. A suhanc belépett a pajtába, s a király sietősen a nyomában. Sehol senki. A király döbbent és aggodalmas pillantást vetett a fickóra, és megkérdezte, hol van? Csúfondáros kacagás volt a válasz. A királyt most elöntötte a dű. Felkapott egy fadarabot, s már-már rárontott a suhancra, amikor egy másik csúfondáros kacagás harsant a fülébe. A sánta zsivány röhögte el magát, aki egy bizonyos távolságból követte őket. A király hátrafordult, mérgesen kérdezte. Hát te ki vagy? Mit keresel itt? Hagyja be ezt a bolondságot, mondta az ember, s csillapodj. Maskarám, nem lehet olyan tökéletes, hogy úgy kellene viselkedned, mintha nem ismernéd meg alatta apádat. Te nem vagy az apám. Nem ismerlek. Én vagyok a király. Ha szolgámat itt rejtetted el, add elő, különben keserűen megbánod, amit tettél. John Kenti kimért, zord hangon vágott közbe. Világos dolog, hogy bolond vagy. Azért sajnálnak most megbüntetni. De a bosszantás kénytelen leszek rá. Locsogásod... Kutyát sem ér, mert itt aztán senki se kíváncsi idra. De jobb, ha a nyelvedet már mostantól megfontolta a használod, hogy a szállást változtatunk, bajunkat ne okozza. Gyilkoltam, és nem maradhatunk otthon. Te sem maradhatsz, mert szükségem van a szolgálatodra. A nevemet nyomós okokból megváltoztattam. Mától kezdve Hopsnak, John Hopsnak hívnak, téged pedig Jacknek, ehhez tartsd magad. Most pedig beszélj, hol az anyád? Hol vannak a nénéid. Nem jöttek el a megbeszélt helyre. Tudod-e, hová mentek? A király dacosan válaszolt. Ne zavarj ilyen talányokkal. Anyám meghalt. Néneim a palotában vannak. A közelben ácsorgó suhanc hatalmasan felröhögött erre, és a király mindjárt rá is rohant volna, de kenti, vagy ahogy magát elnevezte, hops, meggátolta benne. Nyugthass, Hugo! Ne bosszansd! Szép esze elhagyta, csak izgatod. Ő legyek, meg szépen, mindjárt kapsz egy falás ennivalót. Hopsz és Hugo aztán halkan pusmogni kezdett. Kellemetlen társaságuktól a király messzire húzódott, ahogy csak tudott. Leheveredett a pajta leghomályosabb zugába, ahol a pajtaföldjén lábnyi vastagságban elhintett szalma volt. Takarónak szalmát húzott magára, és nem sokára gondolataiba merült. Sok fájdalma volt, de az apróbbakat mind-mind elfeledtette vele a legkeservesebbik apja halála. Nyolcadik Henrik neve a világon mindenki másban csak borzalmat keltett, s holmi pusztulást lehelő szörnyet jelentett, kinek keze korbácsot és halált osztogatott. De ennek a fiúnak csak boldog percek emlékét idézte, és a felidézett arc csupa jóság volt neki, csupa gyöngét szeretett. Rendre elvonultak lelkében az apjával kettesben töltött kedves idők, s úgy csüggött rajtuk, hogy nem sokára patakzó könnyei is bizonyították, milyen mély és igazi fájdalom szorongatja szívét. S a telőmúló délutánban a megkínzott fiú szép, csendesen nyugodalmas, enyhítő álomba merült. Jó sok idő múlva, nem tudta volna megmondani, mennyi volt, érzékei félig öntudatra vergődtek, és ahogy behunyt szemmel hevert, és révetegen találgatta, hol van, mi történt vele, valami sustorgásra figyelt fel, ami nem volt más, mint az eső, szomorú kopogása a házfedelen. Már-már a megelégedettség boldogsága lopakodott a szívébe, de azt hirtelen rikácsolás és durva röhögések kórusa szakította meg. Ez most már könyörtelenül a valóságra ébresztette. Fejét felütötte, hadd lássa honnét jön a veszedelem. Bizony, félelmetes és visszataszító látvány tárult a szeme elé. A csűr túlsó végében a padló közepén hatalmas tűz égett. Körülötte pedig a vörös lángok rémületes világában heverészet, fetrengett, a toprongyos csatorna töltelék és zsivány népség. Nők és férfiak legtarkább sokasága, amelyet valaha is láthatott vagy álmodhatott. Voltak ott tagbaszakadt, orgas, napégette ábrázatú, hosszúhajú, sihetetlen öltözetű férfiak és marcona elvetemült sihederek hasonló cafrangokban. Aztán betapasztott vagy bekötött szemű vakkoldusok, falábú sánták és mankósok, korságosak, kiknek gennyes sebek pikandikált a kezdetleges pója alól. Egy rablóforma házoló a egy köszörűs, egy üstfoltozó és egy vándor felcser kiki kellő szerszámaival. A fehér népek egyike serdületlen leányka, másik fejlet cseléd. Egyik még szinte zsenge, másik vén és rücskös képű banya. De mindannyiuk lármás, rikoltozó, csárogó, és kivétel nélkül mocskos és szafatos ruhájú. És három ótváros képű porony. Kötélel a nyakában egy pár gírhes kutya is heverészet közöttük, melyeknek vakvezetés volt a hivatásuk. Leszállt az éj, a banda éppen most fejezte be a vacsorát, és kezdődött a vaddáridó. Az italos korsó szájról szájra járt, aztán közfelkiáltásban törtek ki. – Egy nótát! Azt a denevér dalt! – Hé! Hey, Dick, Hé! Hey, Dick, Az egyik vakember felállt, a hibátlan szemét elfedő tapaszt, és a szívbe táblát, mely nyomorúságát ecsetelte, ledobta, s felkészült a dalolásra. Ugyanakkor Lobdelviddel is megszabadította magát falábától, s egészséges szomjai, mint a cövek, zsivány komája mellé állott, aztán rekette rágyújtottak egy pajkos nótára, melyet minden szakasz végén kórusban velük gajdolt az egész csűrhe. Mikor egyes szakasz végére értek, a mámoros részeg lelkesedés olyan fokra hágot, hogy apraja nagyja kieresztette hangját, és előről kezdve velük kornikált, miáltal olyan zenebona támad, hogy csak úgy remektek vele a gerendák. Ilyen formán szólt a lelkesítő szakasz. Egyszer pókláb nagy gége, kan, a bátor cimborák, Rómába indultak vígan, mert szűk lett, haj a világ. Egy ócskadal volt mindenük, fújták szívfáj dítón, eső áztattak ködmönük, megszáradt haj-haj a bitón. Aztán társalgás következett. De már nem a dal tolvaj nyelvén, melyet csak akkor használtak, ha ellenséges fülek hallhatták őket. Ebből kiderült, hogy John Hobbs cseppet sem a szakmájában, hanem már jó ideje, hogy a bandához csatlakozott. Kérdezősködtek újabb visel dolgai felől, és amikor odaért, hogy véletlenül megölt egy embert, az általános elégedettség morajával vették tudomásul. Amikor pedig azt is hozzátette, hogy ez az ember pap volt, meg is tapsolták, s kellett sorban valamennyivel. Régi kenyeres pajtásai vidáman ölelték keblükre, s az új tagok pedig boldogan paroláztak vele. Megkérdezték, hogy miért maradozott el hónapokig, mire így felelt. Londonban jobb és barátságosabb, mint vidéken, legalábbis az utóbbi években, amióta a törvényeket így megszigorították, s ilyen buzgó végre is hajtják. Ha ez a szerencsétlenség nem ér, még most is ott volnék. Elhatároztam, hogy soha többé nem teszem a lábam vidékre, de ez a szerencsétlenség befütyült nekem. Aztán ő kérdezte, hogy hány tagja van a bandának. A góré, vagyis a kapitány így válaszolt. 25 hét próbás fickó. Cízelők, csenők, zsebvágók, bacsúzók, falazók, behúzók, beleértve a csirkéket, tyúkokat és egyéb virágszálakat. A java itt van. A többi kelet felé húz téli szállásra. Hajnalban mi is utánuk eregélünk. Nem látom pókos lábú, te tisztes gyülekezetben. Hogy hol maradt? A szegény fickó kirúgott már, méghozzá derék vállalkozásban. Még a nyár derekán ölték meg, holmi nézeteltérés közben. Hát, ez szomorú hallanom, mindenre képes derékfiú fiú volt. Az volt bizony. A fekete besz. A szíve most is közénk tartozik, de régen iskolt kelet felé. Finom, jó modorú csibe. Senki se látta többször berúgva, mint négyszer egy héten. Mindig megbízható volt. Jól elmékszem rá, igazán talpra esett és mindig szavának álló leány. De az anyja már akoncátlanabb, tereptés volt, összeférhetetlen zsémbes boszorka, bár az eszével sok jó szolgálatot tett a bandának. Amiatt vesztettük el. A tenyérjóslás másfajta jövendőmondások, kuruzlások végül is boszorkánság hírébe keverték. A törvény lassú tűzön sütegette halárra. Valósággal könnyekig hatódtunk, látván, mi hősiesen néz szembe sorsával, s hogy piszkolja, gyalázza a körülötte bámészkodós sokaságot, miközben a lángok már az arca felé csapkodtak, belekaptak gyér fűrtjeibe, s ott csapkodtak öreg feje körül. S őket, mondtam, de még hogy mocskolta? Élhetnék már ezer esztendeig, ilyen mesteri káromkodást többé nem hallanék. Sajnos vele együtt halt meg tudománya, művészete is. Hallatunk még egy-egy közönséges és silány utánzatot, de való már aligha. A kapitány felsóhajtott, és a hallgatóság is nagy részvédtel. És egy pillanatra a bandát általános búskomorság szállta meg, mert hiszen még az ilyen cserzetszívű semmi háziakból sem halt ki mindenestül az érzés, hanem nagy ritkán, különösen kedvező körülmények közt, amilyen például e pillanatban is előadódott, képesek elszomorodni a veszteségeik felett, amikor a szitkozódás művészete szár sírba, s nem hagy méltó örököst maga után de egy-egy jókorkintás a körbejáró kancsóból egy-kettőre helyre billentette a gyászolók lelkét. – járt te más is, pórul barátaink közül! – kérdezte Hobbs. – Egy-kettő bizony? Kivált az újonnan jöttek, amolyan földönfutóvá tett, kiéhezett nép, akiknek tanyáját elvették, sejjjuleg előtt csináltak. Egy darabig koldultak, aztán sarogjához kötve korbácsolták őket, derékig pőrén, amíg vérük kicsordult. Aztán kalodába zárták, és ott megkövezték őket. Újból koldultak, újból megverték őket, és levágták a félfülüket. Koldultak harmadszor is. A szegény ördögök mi mást is tehettek volna. Erre aztán tüzes vassal billogot sütöttek az arcukra, vagy alatták rabszolgának. Megszöktek, felvadázták, és felakasztották őket. Ez a történetük sommásan, de egy nehányuk szerencsésebben járt. Állj elő, Jokl, Börns, Hocs, mutassátok kitüntetéseiteket! Fel is állt három, és levetve egy-két rondjukat megmutatták a hátukat. Hát az bizony keresztül kasú tele volt ostorvágt a régi hurkákkal. Egyikük félrehúzta a haját, és megmutatta egykori bal füle helyét, a másik a vállám mutatta a billogot, az R betűt és megcsonkított fülét. A harmadik így szólt. Jokl vagyok. Valamikor jó módú gazda, volt szerető asszonyom, gyermekem, most azonban rangban, módban bizony egy kicsit más vagyok. Lehet, hogy a mennyben vannak azóta vagy egy másik helyen. Az a fő, s hála érte a jóságos úristennek, hogy nincsenek többé Angliában. Szegény, jóságos öreg édesanyám azzal kereste kenyerét, hogy beteget ápolt, s mert a beteg meghalt, s a doktor nem tudta miben, szegény anyámat megégették, mint boszorkányt, zokogó gyermekeim szeme láttára. Az angol törvény. Fel a kupát most mind kocsintunk. Higyújunk a kögyörületes angol törvényre, mert megváltotta őt az angol pokoltól. Köszönöm, emberek, mindjájatoknak. Én koldultam házról házra az asszonnyal, és velünk az éhes gyerekek. De éhesnek lenni bűn volt Angliában. Így hát levet köztettek bennünket, és három városon át korbácsoltak. Éljünk hát újból a könyörületes angolt törvényre. Mert e törvény ostora szívta fel hamar mérinvérét, és ezután hamar elkövetkezett a boldog szabadulás. Ott pihen már a szegények temetőjében, és nem érheti semmi bántalom. A gyermekek pedig, mi alatt a törvény engem városról városra korbácsolt, éhen pusztultak. Így atok, fiú, bár egy cseppet a szegény ártatlankákra, akik nem vétettek senkinek soha. Újra koldultam. Egy darab száraz kenyérért, mire kalodába zártak, és levágták a férfülem. Itt vöröslik a csonkja. De újra koldultam. és most itt, a másiknak a csonkja. had legyen emlékeztetőm. De mégis újra koldultam. Hát eladtak rabszolgának. Itt az arcomon, e piszokfolt alatt, ha nem láthatnátok a tüzes vas sütötte veres erbetűt, Rapszolga! Angol rabszolga! Ez áll most előttetek. A gazdámtól megszöktem. S ha megfognak, az Isten rogyassza rá az eget még az országra is, mely így törvényt alkotott. Felakasztanak! Dehogy akasztanak! Tört át egy csengő hang a csűr homályán. A mai nappal ez a törvény nincs többi! Minnyáján megfordultak, sát a kicsi király gyorsan közeledő furcsa alakját látták. Mihelyt a tűzvilágra kibukkant és tisztán felismerhető volt, megindult a kérdések áradata. Ki ez? Mi ez? Ki vagy te, Big Fitz? A fiúcska zavartalanul áltott a meglepett és kérdő keresztüzében, s fejedelmi méltósággal felelte. Én Edward vagyok, Anglia királya. kacagás orkán követte, mely félig csúfondárosságból, félig a sikerült játék okozta gyönyörűségből fakadt. A fiú vérig sért, felipakodott rájuk. Ott romba csavargók, hát ez a köszönet az ígért kegyelemért? Többet is mondott, még rikácsolva és felháborodott taglejtések kíséretében, de ez már elveszett a röhögések és csúfolkodó felkiáltások forgatagában. John Hobbs tett néhány kísérletet, hogy szavát hallassa a zenebonában, és ez végtére sikerült is neki. Zimborák! Ez a fiam! Holdkóros! Bolond! Eszefelejtett! Ne is törődjetek vele! Azt hiszi, ő a király! Az is vagyok! – A király! – jelentette ki Edward feléje fordulva. – és ezt majd saját bőrödön fogod tapasztalni, ha eljö az ideje. – Bevallottad, hogy öltél, ezért lógni fogsz. – Te akarsz engem elárulni, Te? És csak rád teszem a kezem! – Lassabban hé! – mondta a tagba kapitány, s idejében közbelépett, hogy megmentse a királyt, és nyomaték kedvéért hopszott ököllen leütötte. Hát nem tisztelsz sem királyt, sem kapitányt? Ha a jelenlétemben még egyszer elköveted ezt a tiszteletlenséget, saját kezemmel kötlek fel. Aztán ő felségéhez fordult. Te pedig ne fenyegesd cimborádat, fiú. Attól pedig, hogy máshol rosszat mondjál rólunk, törtőztesd a nyelvedet. Királykodjál, ha hóbortosságodnak jó lesik, de ezzel senkinek se árts. Felesd el ezt a címet, amit az előbb emlegettél, mert felségsértés. Mi lehetünk rossz emberek így, amúgy, apróbb dolgokban, de egyikünk sem olyan alávaló, hogy felségsértésre vetem egyék. Ebben már szerető, hű szívek vagyunk. Figyel csak, igazat mondok-e. Most pedig, fiúk, egyszerre. Éjjen, Edward, Anglia királya! Éjjen, Edward, Anglia királya! Ez a válasz olyan mennydörgéssel szakadt fel a tarka gyülekezetből, hogy a rozoga épület megremeget belé. A kicsi király arca egy pillanatra örömre derült, s fejét egy kisé megbiccentve méltóság teljes keresetlenséggel mondta. Köszönöm neked, jó népem! E váratlan eredményre a banda valósággal gurult a nevetéstől. Mikor aztán valahogy magukhoz tértek, a kapitány hangjában bizonyos jó indulattal, de határozottan így szólt. Hagyd abba, fiú! Nincsenek semmi értelme. Csaponk kedvedre, ha már muszáj, de válasz más címet magadnak. Egy üsfoltozó mindjárt javasolt is egyet. Első Fufu, királya.” Az új cím azonnal megfogant, mint egyetlen torokból dörgött a kiáltás: Éljen első fufu, kukucsi kirája, És nyerítettek, nyávogtak, harsogva röhögtek hozzá: Kapjuk fel, s koronázzuk meg! Öltöztessük Kormány Kormánypálcát neki! Trónusra vele! Ilyen s még húsz hasonló kiáltás röpdösött össze-vissza. S mielőtt a szegény kis áldozat lélegzethez jutott volna, fejére tettek egy bádoglábost. Bálára rongyos takarót borítottak, felültették egy hordó trónusra, és kezébe nyomták az üstfoltozó forrasztóvasát. Aztán minnyáján térdre borultak körülötte, csúfondárosa jajgatást és könyörgést mímeltek, szemüket mocskos rongyokkal és göncökkel törölgették, és közben így kiabáltak. Légy könyörületes hozzánk, ó áldott jó király! Ne tapos, könyörgő férgeidre, felséges urunk! Könyörű rabszolgáidon, s adj nekik vigasztalásul bár egy király Deríts fel, melegíts meg bennünket kegyes sugaraiddal, hatalom, izzó napja, te! Lábad nyomával tedd áldottá-e földet, hadd együnk sarat, s legyünk nemesek tőle! De mégis a tréfás üstfoltozó szolgáltatta az est fénypontját, s aratta a legnagyobb sikert. Letérdelt, s úgy tett, mintha meg akarná csókolni a király lábát. az jót trúgott rajta! Az üstfoltozó pedig koldulva járta körül a bandát egy darab rongyocskáért, hogy ezzel ragassza be arcán a királyi rúgás helyét, mondván, hogy azt a durva levegőtől meg kell óvdja. Így indul majd el szerencsét próbálni, és az arra járóknak fejenként száz silingért mutogatja azt a foltot. Olyan tréfás, halárra kacagtató volt, hogy az egész csűrhe irigyelte, és nem győztek betelni vele. A kicsi király szeme csupa könyv volt a szégyentől és felháborodástól, szívében ez a gondolat furkált. Ha valami szörnyű rosszat ígértem volna nekik, akkor se lehetnek gonoszabbak hozzám, pedig csak jót ígértem, Slám, hogy bánnak velem.